ljudi od ljudima i kipovima u obožavanje Allaha jednog jednog. Sve imamo srte, se... svojoj vjede, i ono su naš namaz koji klanjamo, naš govor upuđen gospodaru sve. A vi sa osam tomova koji... نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ندير له ولا مثال له ونشهد ان محمدا عبده وحبيب ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الا انه احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز الرحمن كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القران واذا قريء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda islam, Allah al-Islam. Dragi i poštovana braćo i sestre molimo Allahu dželle da primi naše ibadete, naše kurbane i sve ovo što sadrži naj najodabraniji dani uz Ramazan i Šerif, najodabraniji dani su ovi dani u kojima mi danas živimo. Pa molimo, Baha Želešanu, da naprimite i badete, da nas sačuva iskušenja u kojima možemo da se nađemo. Mi smo, draga moja braća, danas u našem Kurban Bajramu. Ovo drugi dan, kao što znate, Kurban Bajrama i uvijek treba da se prisjećamo na ono što živimo i što radimo i svaki dan treba da iskoristimo onako kako je Allah s njim zadovolj njegov poslanik Muhammed Sallallahu alaihi wasallam. Nesmijemo dozvoliti ni ne dar dan da nam prođe, a da neki hajdi dobro ne učinimo. I kao što znate, Dani i su Dani veselja, tako se hod nas otprilike definiraju. Dan i veselja, Dani i komunikacija među ljudima, dan i obilazak azijarjeta, dani nekog blagog opuštanja. Međutim, ako pogledamo zašto su oni takvi, onda ćemo vidjeti da ima i razloga. I zato uvijek za svaki propis u islamu ima razlog zbog čega je on propisan i trebamo se stano pitati zbog čega je nešto propisano i šta je Allah htio tim propisom da učini. Kod nas nisu dogme negdje zavučene, zakukuljene, zamumuljene kao u nekim drugim vjetskim zajednicama i vjetskim institucijama u nas u islamu se sve zna zašto je što zna se zašto je Allah šta objavio i odredio nam je put Kerima i njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam odredine stvari tako da mi tačno znamo i zašto planjamo i zašto postimo i zašto kurbane kolijemo i šta je naš razlog samoga ovog veselja u Bajramima naš evo Bajram je tu i trebamo naravno to dobro poznavati kao što znate Allah je odredio da imamo dva Bajrama dva dana, dane kada se veselimo i kada proslavljamo te sjajne pobjede koje smo imali u proteklom periodu. Ramazanski bajedam je došao nakon Ramazana. Ramazanski bajedam je došao nakon pobjede nad svojim nefsom, nad svojim šeitanom. Nakon pobjede kada imamo pune frižidere pune sofre, hastale i stolove, razne hrane, pune tanire i pune šerpe, a mi sve to ostavljamo do iftara. To može samo onaj koji ima sjajnu snagu, ima dobru imansku, duhovnu kondiciju i može da izdura i Allahu šućura do iftara. Ne može svaku. Kao što ne može svaku trčati 90 minuta prenosudijsko vrijeme od futbalera, tako nijedan vjernik Obični čovjek ne može trčati 15, 16, 17, 18 sati i posta koliko imamo mi u tokom bare kremazana posebno ljetnom periodu. I zato je redos nama kada pobjedimo šeitana koji nam stalno govori, pa te postiti postati čovjek, pa vidiš koliko je to dugo, pa šta je tebi, pa jesi normalan, pa to je će zdravlje trpiti, pa stradaćeš, pa možda ci šta biti. Razumijete? Ali ti se ne daš i Allahu se predaš. I šeitana minimiziraš, neutraliziraš i pobjediš ga. I onda kada dođe Bajram, onda je stvarno veselje za tebe. Kao što imamo kurban Bajram, vidite. Nije lako odvojiti u ovoj krizi, braću moja draga, ta stresla se kurban kupi, treba ga zaklati, treba u koljega da verati. Međer da sjediš i da, da ga koliju, da guliš kurban, da odradiliš taj kurban. To je jedno. Drugo, isto tako, oni i naši, naša braća koji su na hađu, Oni su trebali sabrati i skupiti novac. Pa da otiće, da na taj novac bude na halal način skupljen. Lahko je njega skupiti na nafijaški način. Ali na halal način, jer Allah ne prima haž, osim na halal zarađen način i halal moraju biti sredstva. Da bi to odradio, čovjek stvarno treba da bude i precizan, i pouzdan, i karakteran, i siguran. I Boga mi treba i velika odricanja. Pa da ne govorimo koliko odricanja, vidite sada kada padaju na hađije hranove, kada jedne druge pregaze u ovim stampedima, sve to treba podnijeti, su ispušenja, nije jednostavno otići, biti na ovoj temperaturi, pogotovo u Saudijskoj Arabiji, koliko je sva temperatura visoka, odnosno naše je stanje i meteorološke prilike kod nas, sasvim drugačije i treba to sve podnijeti. I kada to čovjek sve uradi, onda, naravno, treba da se veseli. Ona dolazi i Bajdan, pogotovo ti hađije koji su bili na refatu, Taj dan Allah prašta sve grijehe koje je insam počinio. Sve. U nas kožu, vidim, oni odvore da im se oprosti griješi. A iti. Al ti nećeš otići. Tebe će spriješiti tvoja garaža, tvoja auto, tvoja hanuma koja će reći ove godine kupimo novi regal, novi namještaj, ne mreš ove godine nađa. Nećeš te otići, skiraj se. Ide onaj koga je Allah izabrao. I on ga u reprezentaciju hađija pozvao. Ta ide. Ne može niko otići do ga melekne, prozove za 27. noć na mazanac, za ali ili kadr, imenom, prezimenom, imenom njegovog babe i prozove ga i kaže ti ove ovaj godine na hač. Niko drugi ne može otići. Prema tome onaj ko ode, on je izabran. A ako je izabran i bude ponio ono što treba, ako ne bude ponio dres, nema veze što dobro igra. Da igra ko, džeko, ne može u tu reprezentaciju hači Takoj onaj po nje po neo halal zaradu nema adresa. Samo on stavio onaj igram. Ona vojve da isti koji drugi hrami. Ali Allah prepoznaje svaki igram i svaku riječju i svaki dinar kojonu možio. Samo to ne Allah izabire hađije, nazovim hađijama. Pa onaj kod je ne mora biti uopće hađija. Mi ga zovemo hađijom. Već na ono suđim ga da možda ono i nije bio hađija. Mi to ne znamo ko je hađija. Ne znam. Naš narod ne zna kome Allah primio haž, kome primio haž, njemu je sve oproštelo. Ali zato Allah voli u nekoj odu, žrtvuju se, vidite, i dođu tamo, dođu uprašnjeni, kako se kaže u Hadiji Isu, dođu umorni, dođu oznajni, jer ne mogu uvijeta dok tamo čekajući na tim grancama i kad dođe tamo, onda kaže Allah uoči Arefata. To je bio devijeti dan Zulhičeta, dan prije, Arefat je bio dan prije kao što znate Naše kurban bajeramo prvog dana. Tada Allah tu noj se spusti na nama najbliže nebo kako njemu dolikuje. I onda kaže, gdje su moji robovi koji su došli radi mene, koji su došli radi mojeg džemneta, koji su došli uprašnjeni, umorni, slomeni, da traže, oprosti, da traže moj džemnet. I onda kaže, moji robovi sve sam vam oprostio. Vesalam oprostio kada bi imali griha koliko pjenje na moru, koliko pijeska u pustinji i koliko ima kapi kiše, vesalam oprostio. I njima bude oprošteno pravim hadžijama deveti dan Zulhijhžeta prije Kurban bajrama. Zato oni za Kurban bajram moraju biti veseli. Ko ne bi bio veselo kada ti Allah sve oprosti kao da si od majke rođen? ko bi bio ponosan, ko bi bio radostan i da nima novaca koji mi mogu to da platiš. Nema, ništa. Zato smo mi veseli, Hađe je za Bajran. Mi smo veseli za Bajran, pokoljemo kurbane i trudimo se, jel tako, da poteklo u vrima progledamo u ibadetu u lijepim odnosima sa ljudima i onda znamo da se veselimo. I zaista oni koji rade dobra djela treba da se vesele. Jer ovo su dani nakon pobjede, nakon utakmice. A ovo što je imađu to je utakmica. To je utakmica i mi pobijeno slavimo kada, kada se završi utakmica, kada zatmjena pištajka, sudi je tada je završena utakmica. Dovodno možete uvijek boli pasiti, uvijek možeš stradati, možete šeitan savladati, e kad to završiš i hađija koji je ispravno obovi hađija, mi koji smo ispravno zaklali kurman, koji smo bili u badetima, mi koji smo postali pa da živimo taj hrmazanski bajram, onda osjetimo tu ljepotu i divotu, e to je pravo slavlje. Nije pravo slavlja kad ti vodiš sa 3 a protivni te pobjedi sa 4-3 na kraju utakmice. Ti koji se ranije veseli u toku utakmice, ti oboriš nos, samo što zemlju na stadion nosom ne voreš koliko si tužan i jadan. A veselije se oni koji su pobjedili. Zato bi danas trebali da budu najveseliji oni koji su radili dobra djela, koji su dobro odigrali utakmicu, Ponim, po rezonima, po taktu, po modalitetima kojima je Allah odredio njegov poslanik, sallallahu alaihi ve srna. A danas bi trebali biti najtužniji oni koji nisu ništa u radi, koji su zgubili sa 7 ula utaknicu, ljudi moji. Da ono može biti veselo? Kod nas se sve veseli. I oni koji piju, koji žene biju, koji lažu, koji petaju, koji psuju, koji izmaju mito, koji izmaju korupciju, koji su zavladali ljudima, a ne radije kako Allah traži, ne radije da budu u službi ljudi nego su ljudi u službi njih i oni maltretiraju ljude a ne da ispunjavaju želje ljudi jer prava vlast i vjerska i svjetovna i svaka druga je pone servis za usluge ljudima zato je Allah odredio vlast da predstavljaju Allahu vlast na zemlji da oni ono što Allah oni želi prenesu i pretažu na ovome svijetu da ljudima ugađaju kao što nama Allah je tako ugađao oni pokušaju Ovdje učenite ljudima život primjerenijim, ljepšim, finijim. Vi danas koji pogledate svoje vlasti u svijetu, imamo samo glavogolj od Imate izbjavnice, imate ratove, imate probleme. I ko pravi te probleme, neobišnje ljudi. Neobišnje ljudi, bez obzira koje nacionalnosti pripadali. Samo oni glave koji su zadojeni šeitanom i grijesima. I zato, vraćam moja draga, ako pogledamo naše bajname, Mi moramo da tačno znamo zašto su oni propisani i određeni. I vidite, u nas, u Bajrani kažu praznice. Praznik nas na neki način asocira nešto što je prazno. A kod nas čak i ni nisu prazni, vidite. Nije to samo vrijeme veselje, iako možno da se opustimo malo. A vidite, tada se kolju u kurbani. Nije to opustiti, koljiš kurban. Diliš kurban, odbilaziš rodinu, obilaziš mrtve čak. Salamino zoveš, zamuliš Allah za njih. Ima ono, međusobnu komunikaciju lijepu, čestite me drugima Bajran. Vidite, da više zaradiš u tom, u tam, tim danima praznika, ko biva dok drugi praznuju, mi u stvari nismo prazni, nego smo razni u našim životima, vidite, ukomponirali, upravo kroz Bajran. Tako je Allah dao i uz opuštanje na tim stvari imaš, opet zarađuješ, privređuješ, dobijaš, jer Allah nikada ne želi da ti Ne, ne zaradiš u toku danu, uvijek imaš, uvijek je Allah spušta i daje. Pa onaj povolj Allah koji je njegov rob, uvijek ima, uvijek dolazi, uvijek i on sa bismilom, kad bismilu ne proči. ako poginje, on se računa da je poginao kao onaj koji je imao bismilu na svojim ustama, ljudi moji. Ako radi ima Allah za Allaha nije protiv Allaha nije u šeitanskim raljama, imate ljudi koji vidite rade sve i svašta prije Bajrama, jer za Bajrama pregleduju neke partije, pregleduju neke koncerte, narodne zabone, muzike, Hem što je izgriješio prije toga, hem onda izabajanam još. Umiio se da malo pokuša, tad bar popravi, da kaže, ja rabim, uprostimim, Allahu moj nisam bio dostojan Toga rahmeta, te molim u ovom danu kada svima ljudima praštaš i naharčuj u ovom, oh, pored toga, ovim drugim ljima koji sklali kurbane, ja rabim, molim o te. <coughs> a nema nič, a nema tome, ljudi, ne gledaju da savlada šeitanom, Je strast je zavladala u svijetu, strast za bogatstvo. Straza za položaj, straza za foteljom, straza za grijesima. To je za vladali, to je različno nas i prvih generacija moslimana koji se trudili da grije odagnaju od sebe. I to je tu čuspija, vjerujte braće, za ovaj umret. Sve dok to ne bude odagnano imat ćemo ove ratove, imat ove ekstreme, imat ćemo ove probleme, imat ćemo ove hiljade i štitne hiljade izbjeglica koji svaki dan sa kesama u rukama hodaju, prolaze, čitaju i dunjalukom Jer nismo sebe popravili, nismo šeitana izbili iz svojih glava, mi dođemo u džamiju, mi nekad zakonimo kurban, mi interplanjamo nekad nam, zel' vjerujte, još šeitana nismo uspjeli ukrotiti, srediti, dotjerati. To je ono što nama treba. I zato kad se sjećamo kurbana, vidite, sjećamo se Ibrahima, ali i koji je obećao Allahu, ako mu da, kao starom čovjeku, dijete, da će on to djete šrt protiv Allah. Kad mu je Allah dao koje iskušenje, ba baš mu je dao djete. I baš mu je dao muško djete, baš mu je dao Ismaila koji je bio i fizički. I tamo kad je počeo da babi pomaže u poslama, a on se kaže, kada je bio najfiniji, kada je fino, ti kaže lijepu riječ, kada ti pomogli tvoje djete buditi najdražiji, onda dolazi u snu nared, ba se treba da ga zakori. Iko žrtvovo, išta draže od svoga djeteta kao što Ibrahima i Salama. Ko bi od nas napustio položaj kada ti neko kaže nije u redu, treba to napustiti. Pokažete mi ga da ga ljubimo sve u čelo. Ko bi položaj napustio? Fotelju, poziciju, bogatstvo, kuću. Dobro auto dao nekome onako u ime Allaha. Imao li ga? <laughs> Ako ima to su rijetke. Ibrahim Aleyhi Salam je neitražio što je učekivao, prižekivao. Allah danima molio i kada ga je dobio, samo usno dobio naredu, uzio je nož i htio da ga zakodio. Ali Allah je samo htio da vidi je on sa vladao svoga šeita. A šeitan je prilazio i kaže Ibrahima pa jesi lud, svoje djete zakodioš, pogledaj malo kako je lijep, pa ćećeš, Pa šta je tebi Ibrahime? U što nama su i prilazio i šeitani razni, jer međunarodne, međuzabavne zajednice prilaze za svih strana, šta je vama? Pa nemožete i bošnjaci ovako, pa trebate ovako, pa bi trebalo ono, treba, razumijete, stalno prilaze. Šta je to? E sad mi treba da znamo da sto sve šeitan i ruskim likovima, oblikovima koja Allah nama, da nas iskuša, a mi trebamo ostati stamenis, stabilni, granitni kao Ibrahim a.s. I reći ne, nama je draži Allah, njegov Resulullah, nama je draža naša vjera, Nama je, dražaj, ono što će nam sutra biti vječno dobro nego ovo malo šićara i košćica i bakšiša što nam iblis i šeitan i iblisovi vidite bacaju u ovom tunjaluku da nas zavaraju da nas odvedu. I tada kada je Ibrahim, vidite, stavio tačku na to, Allah je tek onda ja zaslužio ovu nedost Bajrama i ovu ljepotu koju Allah spušta na temelju mog rada i djelovanja u ovim proteklim danima. I svako neka se zapita pa će vidjeti, a sve ono što uradiš, čekaj te tamo. Kao što kaže Ebu Zer, kad su mu došli njegovi prijatelji poznati Ashab, pa vidi, nema u kući ništa, spava na običnoj prašini, pa kaže Ebu Zer, Boman, ti je odebran i takav Ashab, fin čovjek, nimaš čemu da spavaš, on na zemlju biš ne spavao svoje sobi. Kaže, sve što zaradim, dobijem, šaljem tamo. Šaljem tamo. Za onaj namješta, za onu ljepotu, za onu vječnost, i sve što radim, radim, Zbog ono tamo, ovo će provoći brzo. I vidjet ćete, kada medek smrti pokuca na vrata, kada su uvati izašivu, kako će se život učiniti kao da je u jednom trenu porletio. Ima li mori računa za jedan tren biti ubice, biti zločinci, biti lažljivci, biti psovači, biti kratljivci, biti lopovi, biti licemirni. Za malo. Života što imam. A sve što vodi je štistraman, sve ti to ide na nizam televiziju. Koja je ljepota. Petar zato kažem, braće moje draga tijelo sam da podijelim samo nekoliko razmišljena s vama, vezano za ovaj naš lijepi bajran, koji je Allah dao da ga u miru, u radu, dočekamo, da pokolimo naše kurmane, da uvidjimo drugi, da uputim jedan osmije, svaki osmije naše sadaka. Reći, moja draga, ne moraš imati para, puno bolje, moj misliti ko nisi bogat i nisi podijelio sadake. Ti za Bajram podijeliš sadake više nego milionieri najveći na svijetu. Bo. To je osmije, svom bratu je sadaka. Kad mu kažeš, nek Allah primi naše kurbane, nek nam Allah primi naše, je tako dobra djela, kad kažeš Bajram Šerimu barek osmom, pa izazoveš osmije, i je svoga brata. Ti si već sadaku podijelio kao da si limoneura podijelio, ljudi moji. Nije, dijelije samo materijalno, ovo je suština u islamu, dakle ima dvjera, duhovno dijeljenje, a materijalno dijeljenje svako ko to niko neće punijeti sa sebou. Pa molim Allaha, žalšan, da shvatimo, razumijemo njegove poruke, poruke Kur'ana i suneta, poslanika i islami. Molim ga, Da nas sačuvao svi iskušenja, molim da sačuva našu braću u svim dijelima svijeta koji se bore da očuvaju svoju goli život i svoju vjeru, da i očuva na pravim stazama, da nam Allah dadne mogućstvo da shvatimo, razumijemo vjeru onako kako razvijem je ola prva generacija muslimana načelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, da se smiluje našim umrlim i to treba moliti našim domama jer niko ne može pomoć osim mi i braći moja vrada oni što su imali, oni sad su samo ponijeli ako su istrošili u kaboru oni nemaju išli molite doba bajnjama molite svoje umrle da im sa vas mili onim koji su vjernici jer svaka naša molba i dova nima je ogromna pomoć u kaboru zato resa vam kaže kad klanjajuću na nazo nekome on je svoje sve davove položili smo da sad mu vi pomozite evo Možemo svojima pomoći, alhamdulillah, zatim pomoći našim ugroženim. Ne treba čekati uvijek samo humanitarne organizacije i državu da im pomaže. Koliko oni mogu, to je njihovo, ali naša pojedinačna šta mi možemo kome da pomognemo. Poslije novim danima, kada Allah prašta sve grije ljudima, trebamo učiniti neki hajr da nam Allah oprosti. Jer zbog tog hajra može krenuti naprijed ne samo naša zajednica, nego naša država i citavo, Društvo i kao što znate, sve ovo se dešava je samo zavljujući tome što je šeitan zavladao. Čim melek dođe i dobra dijela, šeitana nema. Isto kad se svjetlo upali gdje je mrak, nema da više. Treba upaliti svjetlo. Treba učiniti dobro dijelo. A evo, mi smo tu, pred njima svojeg mogućnosti, nekam Allah, on mogući da učinimo dobra dijelo ovom lijepom bajramu. Ja kuulu kauli haza wa astakviru lai libolekom. Salo Allaho wa la sijdina muhammedin wa ala alihi wa sahbija zma'in. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا عباد الله قال الله عز وجل في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك اللهم محمد وعلى محمد كما بارك تبارك الله ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا عباد الله قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والاحسان وانتا ذي القرب وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون